Озвучено книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 16.2 Навпроти цегляної стіни вишукувалася в рядок грізноп'ятірки. Вони одягнені в однакові джинсові жилети із золотою п'ятіркою з лівого боку. П'ять пар м'ясистих рук схрещені на п'яти широких грудях. У дока диктатора біла і соні волосся закладено в товсті хвости. Мишеня заплів сьогодні кілька кісок. У Шнобеля волосся спадає на плечі, тож він як на Джека скидається на Боба Сегера в молоді роки. Сережки мерехтять. На великих біцепсах красується тату. Арман Сент-Пір, каже Джек до того, хто найближче до дверей. Джек Сойер. Зустрічались біля Смачнов Еда. Він простягає руку і не надто дивується, що Шнобель лише дивиться на неї. Джек мило всміхається. «Ви нам сильно допомогли там. Дякую». Шнобель не реагує. «Як думаєте, у них виникнуть проблеми із затриманням?» Джек неначе запитує в Шнобеля, чи буде дощ після опівночі. Шнобель дивиться через плече Джека, як Дейл, Боббі і Том допомагають Джорджу Поттеру вийти з патрульного авто і швидким кроком ведуть його до запасного входу. Вендел Грін – Здіймає фотоапарат, але його мало не збиває з ніг Денні Чеда, котрий навіть і не зрозумів, на якого йолопа він натрапив. «Дивись, куди йдеш, клята шкапо!» – волає Вендел. Шнобель тим часом люб'язно глянув на Джека, якщо це можна так назвати, коротким холодним поглядом. «Що ж, каже він, подивимось, що з цього вийде». «Так, безумовно», – погоджується Джек. У голосі вчувається радість. Він протискається і стає між мишеням і диктатором білом. Грізна п'ятірка плюс один. Мабуть, зрозумівши, що він їх не боїться, двоє широкоплечих хлопців дають йому місце. Джек схрещує руки на грудях. Якби в нього був жилет, сережка і тату, він точно був би як свій серед них. Арештований і охоронці швидко долають дистанцію між авто і будівлею. У той момент, коли вони вже майже доходять до відділку, Шнобель Сент-Пір, духовний лідер грізної п'ятірки, батько Емі, язик і печінку якої було з'їдено, стає перед дверима. Його руки, як і раніше, сплетені на грудях. В бездушному сяйві ліхтарів стоянки його масивні біцепси сині. Бобі і Том раптом стають схожими на переляканих цуциків. Дейл дивиться на нього широко відкритими очима. Джек ледь посміхається. Руки схрещені, погляд спрямований на все і в нікуди одночас. Зійдіть з дороги, шнобеля, каже Дейл. Я хочу ув'язнити цього чоловіка. А що Джордж Поттер? Він приголомшений. А він змирився? Чи можливо і те, і інше? Але коли сині, налиті кров'ю очі Шнобеля зустрічаються з карими очима Поттера, Поттер не опускає погляду. Позаду нього цікаві настоянці змовкають. Едді Рейлсбек і Морті Файн, що знаходяться між Денні Чедою і Дітом Джесперсоном, витріщились, розявивши рота. Вендел Грін здіймає фотоапарат, затамовує дихання, мов снайпер, якому випала честь зробити постріл. Єдиний постріл, варто зауважити, під командуванням генерала. — Ти вбив мою доньку? — запитує Шнобель. Спокійне запитання було гірше найпронизливіших криків. Здається, увесь світ затамував подих. Дейл не рухається. Цієї миті він, здається, закляк, як і всі решта. Світ чекає. Чується лише єдиний низький сумний сигнал корабля на річці, якого затримав туман. «Сер, я ніколи нікого не вбивав», – каже Поттер. Він говорить тихо і невиразно. Хоча Джеки не очікував нічого іншого. Слова досі відбиваються в його серці, у них є несподівано болюче почуття власної гідності. Джордж Поттер неначе говорить за всіх хороших, несправедливо звинувачених людей світу. «Станьте в бік, Шнобелю, спокійно», – каже Джек. «Ви ж не будете його бити». І Шнобель, котрий уже, здається, не впевнений навіть у собі, справді відступає. Перш ніж Дейл прямує далі з арештованим пронизливий веселий голос, це може бути тільки Вендел кричить «Ей, гей, рибак, посміхнись на камеру». Вони всі озираються, не лише Поттер. Вони змушені. Цей звук вимагає, щоб на нього звернули увагу. Як звук відтертя нігтем по грифельній дошці. На затуманеній стоянці спалахи. Один, два, три, чотири. Дейл бурчить. «Щоб ти здох! Пішли, хлопці, Джеку, ти теж!» Позаду них один із копів кричить. Дейли, схопити цього покидька!» Облиш його!» – кричить Дейл. І проштовхується всередину. Аж доки двері не зачиняються і Дейл не опиняється в нижньому залі з Джеком, Томом і Бобі, він не усвідомлює, наскільки був переконаний, що Шнобель просто вихопить старого від нього і скрутить йому шию, як курчаті. «Дейле!» – невпевнено кличе Деббі Андерсон з середини сходів. «Усе гаразд?» Дейл дивиться на Джека, котрий досі стоїть зі схрещеними на грудях руками, і усміхається ледь помітною усмішкою. «Думаю, що так» каже Дейл. Через 20 хвилин Джек і Генрі цього джентльмена привели сюди з пікапа, і він досі намагається зорієнтуватися. Сидять у кабінеті Дейла. З кімнати для очікування, що за зачиненими дверима. Чутно розмови, які супроводжуються реготом і сміхом. Там майже всі копи відділку поліції френчлендінга. Це неначе клята новорічна вечірка. Іноді лунають вигуки і ляскання які можуть бути тільки звуками хлопців і дівчат у синьому, що дають п'ять. Через деякий час Дейл заспокоїть їх, але поки що дає їм змогу зняти напругу. Він розуміє, що вони зараз відчувають, хоча сам уже заспокоївся. У Джорджа Поттера зняли відбитки пальців і запроторили його в камеру на горі, щоб обміркував усе. Брауни Блек з поліції штату вже в дорозі. Поки що досить. Щодо тріумфу, ну, усмішка його друга і погляд в нікуди на якийсь час відкладали тріумф. «Я думав, що ти перешкоджатимеш Шнобелю, але добре, що ти цього не зробив», каже Джек. «У нашому Рівер-Сіті могли би виникнути серйозні проблеми, якби ти спробував застосувати до нього силу». «Думаю, після сьогоднішнього вечора я зміг краще зрозуміти, що він відчуває», – відповідає Дейл. «Сьогодні, коли зникла моя дитина, я мало в штани не наклав». Девід кричить Генрі, нахиляючись уперед. «І з Девідом усе гаразд?» «Так, дядьку Генрі, з Девідом усе гаразд». Дейл переводить погляд на людину, яка зараз живе в будинку його батька. Він пригадує, як Джеку уперше побачив Торнберга Кіндерлінга. До того часу Дейл знав Джека протягом дев'яти днів. Достатньо, щоб сформувати кілька позитивних вражень. Але недостатньо, щоб зрозуміти, який Джек Сойер насправді надзвичайний. Того дня в пивному гриль-барі Жанна Месенґейл розповіла Джеку про жест, який показував Кіндерлінг, коли був трохи на підпитку, а саме, що він затискав носа, вивертаючи долоню назовні. Тоді вони саме повернулись до поліційного відділку після інтерв'ю з Жанною. Дейл супроводжував Джека того дня. Коли Джек уже мав виходити з авто, Дейл торкнувся його плеча. «Моя мама завжди казала, дізнайся ім'я, і вже до вечора ти знайдеш цю особу». Він показав на Секонд Стріт, де кремезний лисий тип щойно вийшов з магазину Нью і Невшен з газетою під пахвою і пачкою сигарет у руці. Це Торнберг Кіндерлінг власною персоною. Джек нахилився вперед і мовчки почав вдивлятись гострими, мабуть, найнемилосерднішими очима як і Дейлу доводилось коли-небудь бачити. «Хочеш, підійдемо ближче?» «Ні, тихіше. Джек сидів, не рухаючись та примруживши очі. Одна нога його була в кабіні, а друга за межами авто. Дейлу здавалося, що Джек навіть не дихав. Він дивився, як Кіндерлінг розпаковує пачку, витягує сигарету, кладе її до рота і запалює. Він спостерігав, як Кіндерлінг Глянувши на заголовок вісника, підходить до свого автомобіля, позашляховика Субару. Дивився, як той сідає. Дивився, як від'їжджає. Аж тоді Дейл зрозумів, що і сам затримав дихання. «Ну, – запитав він, коли автомобіль Кіндерлінга зник, – що думаєш?» І Джек сказав, «Думаю, це він». Але Дейл знав краще. Навіть тоді він знав краще. Джек сказав, «Я думаю лише тому, що вони з Дейлом...» Начальником відділку поліції Френчлендінга у Вісконсині були надто мало знайомі. Ще надто мало пропрацювали разом. Він мав на увазі «я знаю». І хоча це здавалося було неможливим, Дейл цілком повірив йому. Тепер, сидячи в кабінеті за столом навпроти Джека, його хоча й неохочого, проте надзвичайно талановитого помічника, Дейл запитує, «Як, думаєш, це він?» «Оближ, Дейле, як я можу?» «Не будемо гаяти часу Джеку. Ці йолупи з поліції штату Вісконсин будуть тут з хвилини на хвилину. Вони заберуть Поттера далеко звідси і шукає вітра в полі. Ти знав, що то був кіндерлінг тої ж миті, коли побачив. Хоча був від нього на відстані в півкварталу. Коли я привіз Поттера, ти стояв від нього настільки близько, що міг порахувати волосини в його носі. То що ти думаєш?» Джек швидко відповідає, рубає з плеча – без будь яких викрутасів. Ні, каже він. Не Поттер. Поттер не рибак. Дейл вірить, що Джек знає, що каже. Це видно з його обличчя, але почути стало для нього важким ударом. Він розчаровано сідає. Дедукція чи інтуїція, запитує Генрі. І те і інше каже Джек. Дейле, не дивись на мене так, неначе я щойно вдарив твою матір. Можливо, ти ще отримаєш ключ до розгадки. Рейлзбек. Джек однією рукою робить жест непевності, що означає «можливо так, можливо ні». Рейлсбек, мабуть, бачив те, що рибак хотів, щоб він побачив. Хоча «Один капець» – це інтригуюче. Я б хотів розпитати про це Рейлсбека. Але якщо містер «Один капець» – це був рибак, чому він привів Рейлсбека і нас до Поттера? «Щоб збити нас зі сліду», – говорить Дейл. «О, а хіба ми на нього виходили?» Чемно запитує Джек, і коли ніхто не відповідає, веде далі. Припустімо, він думає, що ми вийшли на його слід. Таке цілком можливо, особливо якщо він згадав, що зробив якийсь огріх. Про відбитки на телефоні поруч із 7-11 нам ще нічого не відомо, якщо ти про це, каже йому Дейл. Джек, здається, ігнорує ці слова. Його погляд спрямовано десь на середню відстань між ними. Легка посмішка знову з'являється на обличчі. Дейл зосереджує увагу на Генрі і бачить, що той дивиться на Джека. Усмішку дядечка легше прочитати. Полегшення і радість. «Ви тільки погляньте», – думає Дейл. «Він просто створений для того, що він зараз робить. Господи! Це навіть сліпому очевидно!» «Чому Поттер?» – нарешті повторює Джек. «Чому не хтось із грізної п'ятірки? Чому не індус із магазину Севен-елевен? Чи Ардіс Волкер зі стриптиз-бару?» Чому не Реверент Ховдал, який зазвичай випливає мотив, коли розкриваєш справу, у котрій один підставляє іншого? Дейл задумується. Відплата, каже він нарешті, помста. У кімнаті для очікування дзвонить телефон. Замовкніть, замовкніть, репетує Ерні до решти. Давайте спробуємо бодай 30 секунд діяти як професіонали. Джек тим часом киває Дейлу. Я думаю, мені потрібно допитати Потера і дуже уважно. Дейл стривожений. «Тоді тобі краще піти до нього негайно, перш ніж Браун і Блек». Він затинається, супиться, підвівши голову вгору. Його увагу привертає гучний звук, низький, але наростаючий. «Дядько Генрі, що це?» «Мотори!» Одразу ж відповідає Генрі. «Багато моторів. Вони зараз на сході, але рухаються сюди. На околиці міста, і я не знаю, чи ви помітили, але також, здається, вечірка за дверима закінчилась». «Хлопці!» Неначе у відповідь на натяк крізь двері надходить тривожний крик Ерні Терріолд. «О, чорт!» «Дід Джесперсон, що?» Ерні «Клич шефа! Ой, не звертай уваги, я один тихий стукіт у двері!» І Ерні зазирає до групи спеціалістів. Він стриманий і відважний, як завжди, але підлітньою засмагою помітні бліді щоки, а на чолі пульсує вена. «Шеф, щойно телефонували на 911, телефонували із Сент-Бар!» З цієї діри бурмоче Дейл. Телефонував бармен, сказав, що десь 50-70 чоловіків вирушили в нашому напрямку. Тепер звук моторів, що наближаються, стає дуже гучним. Цей звук нагадує Генрі Інді 500, коли перше авто мчить, що духу замить до того, як опустяться картаці пропорції. «Можеш далі не говорити, – каже Дейл. Тільки цього ще бракувало до повного щастя. Вони їдуть сюди, щоб забрати мого арештованого. М -м, так, сер, саме це бар мене сказав, погоджується Ерні. Позаду нього решта копів мовчать. У цей момент Дейлу здалося, що вони зовсім не схожі на копів. Вони були схожі на дюжину розмитих розмальованих білих кульок, а також дві чорні, щоб не забути Пем Стівенс і Боб Голц. Звук моторів гучніше є. Бармен казав ще дещо, про що вам варто знати. Господи, що? Сказав... М -м, Ерні підбирає слово, щоб не сказати «натовп». Групою протестувальників керує мати Ірми Френо. «О, боже мій!» – каже Дейл. Він дивиться на Джека з панічним страхом і цілковитим розчаруванням в очах. Це погляд людини, яка знає, що спить, але не може прокинутись, хай би як сильно намагалась. «Якщо я втрачу Поттера, Джеку...» Лендінг уже завтра буде головною історією для CNN». Джек розтуляє рот, щоб відповісти, але мобільний телефон у його кишені починає вібрувати і дратівливо цвірінькати. Генрі Лайден відразу схрещує руки на грудях і ховає долоні під пахвами. «Не давай його мені, – каже він, – нехай твій мобільний телефон розвиває рак у тебе. Ми домовлялися щодо цього». Дейл тим часом залишає кімнату. Джек піднімає слухавку, думаючи, що хтось вибрав катастрофічно паскудний час, щоб запитати його про вподобання телевізійних мереж. Генрі прямує за своїм племінником, іде швидким кроком зі злегка випростаними руками і пальцями, що ніжно ворушиться в повітрі, здається, щитуючи хвилі перешкод. Джек чує, як Дейл каже, що як побачить, що бодай хтось із них візьметься за зброю, то той, хто це зробить, приєднається до Арні Грабовського, доповнюватиме список осіб у тимчасовій відставці. Джек думає одне – ніхто нікуди не забере потраж, доки Джек Сойер не поставить йому кілька чітких запитань. Ні за що. Він смикає телефон, розгортає його і каже – «Не зараз, хай би хто це був! Хай діхуло Джеку-мандрівнику!» Каже голос із телефону, і Джек Сойер знову подумки повертається в минуле. «Спіді? Він самий!» – каже Спіді. Тоді протяжний тон зникає. Голос стає жвавим і діловим. «І як копісменку-пісмену, синку! Думаю, тобі краще відвідати особисту санітарну кімнату капітана Гілбертсона негайно!» Ззовні прибуває стільки транспортних засобів, що їх вистачили би для того, щоб струснути будівлю. У Джека погане перечуття, відколи Ерні сказав, хто керує парадом тих дурнів. «Спіді, я не маю часу на відвідування таких місць, де...» вд... «Тобі бракує часу, щоб відвідати будь-яке місце», – відповідає Спіді холодним голосом. Зовсім іншим голосом. Різкого хлопчика на ім'я Паркус. «Те, що ти там знайдеш, ти можеш використати двічі, але якщо не використаєш якомога швидше, вперше...» То вдруге воно тобі може не знадобитися, цього чоловіка збираються повісити на еліхтарному стовпі. І все. Спіді зник. Коли Тенці виводить бажаючих заступників на автостоянку перед сент немає пронизливих криків, які були перед смачно в Еде, Хоча більшість людей, котрих ми там зустрічали, провели вечір в барі і вже добряче сп'яніли. Проте вони спокійні, навіть похмурі. Ідуть за Тенсі і заводять свої легкові авто і пікапи. Але ця дика похмурість набула чогось від Горгя, якоїсь отрути, що має силу на камінь перетворювати серце і душу, і передала їм. На поясі її штанів одна вороняча пір'їна. Дудлс Зенгір бере її за руку і тихо веде до пікапа Інтернешнл Харвестер Тедді Ранкельмана. Коли Тенсі підходить, щоб сісти в кузов, де вже сидять два чоловіки і одна жінка в білій формі офіціантки. Дудлс веде її до переднього сидіння. «Ні, Люба, – каже Дудлс, – сідай тут. Тут тобі буде зручніше». Дудлс хоче також сісти в кузов. Вона помітила там щось і знає, що з цим робити. У неї завжди були спритні руки. Тут далеко від річки, туман не надто густий, але після того, як дві дюжини легковиків і пікапів з'їжджають із запелюженої стоянки – Перед баром і прямують за розбитим з одною фарою Ай-Ікс, таверна зникає з їхнього виду. У ній залишилося близько півдюжини людей, що не піддалися пристрасним закликам тенсі. Один із них – смердючий сир, бармен. Смердючий має охороняти цінні запаси алкоголю, тож нікуди звідси не збирається. Телефонує він на 911 і повідомляє Ерні Теріолту, здебільшого через кепський настрій бо сам не може поїхати і розважитись. А от чому б, чорт забирай, не зіпсувати свято для решти цих вилупків? 20 автомобілів залишають Сандбар. До того часу, як караван минає смачно в Еда, провулок, що веде до нього, огороджений жовтою стрічкою, і знаки з написом «В'їзд заборонено» поруч із зарослою дорогою, що прямує до покинутого будинку, який ніхто не огороджував і навіть не помітив його. Кількість машин збільшується до 30. За Гольцом ця цифра сягає 50, а біля 7-11 близько 80, а то й більше легковиків і пікапів та приблизно 250 людей. Кількість зростає завдяки наявності мобільних телефонів. Теді Ранкельман, як не дивно, мовчазний. Він боїться блідолицю і жінки, яка з широко відкритими очима і застиглим вищирою на обличчі сидить поруч із ним. Зупиняє свій старий пікап перед в'їздом на стоянку ВПФЛ. Тут на насамнестріт крутий спуск, тому він перемикає авто на ручні гальма. Інші автомобілі зупиняються позаду нього, заповнюючи вулицю гуркотом заіржавілих глушників та вихлопних труб. Невідрегульоване світло фар пробивається крізь туман, як промені прожекторів на прем'єрі фільму. Сирість річки змішується із запахами пального гарячого машинного мастила та накладок щеплення. Замить двері авто починають відчинятись і з грюкотом зачинятися. Але ніхто не розмовляє. Ніхто не кричить. Немає непристойних вигуків. Не сьогодні. Новоприбулі стоять грубками поруч з автомобілями, на яких приїхали. Спостерігають, як пасажири пікапа Тедді перестрибнуть через борт кузова з боку, а деякі з них стрибають через прохід ззаду. Тедді підходить до пасажирських дверей, мов хлопець, що привіз подружку на випускний бал, і допомагає вийти тендітній молодій жінці, яка втратила доньку. Здається, туман окреслює її силует дивною електричною аурою, так само, як синє люмінесцентне світло освітлювало біцепси Шнобеля. Коли вона з'являється, натовп видає колективне сповнене любові зітхання. Вона – це те, що їх об'єднує. Усе своє життя Тенсі Френо була непримітною і забутою. Зрештою, навіть Кабі Френо, який втік від неї у Грінбей, залишив її саму і забув, змусивши працювати на кількох роботах. Лише Ірма пам'ятала її. Лише Ірму вона цікавила. Але зараз Ірма мертва. Її немає тут, щоб побачити, хіба якщо вона дивиться з небес, як гадає Тенсі якоюсь далекою недосяжною частиною своєї свідомості що її матір раптом опинилася в центрі уваги. Тенці Франу сьогодні ввечері стала наймилішим об'єктом для очей і серця Френч Лендінга. Але не для його розуму, бо його розум тимчасово потьмарився. Мабуть, у пошуках свідомості. А от для очей і серця – достоту. І тепер делікатно, як вона це робила, коли була дівчинкою, Дудлс Зенгер наближається до жінки, заради якої тут усі зібралися. Те, що помітила Дудлс на дні кузова пікапа Теді – це був шматок старої брудної мотузки, замащеної мастилом, але достатньо товстої, щоб зробити те, що вона задумала. З витонченого кулачка Дудлс звисає петля, зроблена її вправними ручками дорогою до міста. Вона простягає мотузку Тенсі, котра здіймає її в туманному світлі. Натовп видає ще одне зітхання. Із зашморгом у підведених руках Тенсі схожа на жінку Діогена, яка шукає чесного чоловіка, а не канібала, над яким треба вчинити самосуд. Тендітна Тенсі в джинсах і сорочці, забризканій кров'ю, прямує до автостоянки. Теді Дудлс і Фредді Сакнесам йдуть за нею, а за ними решта. Мовте, чи вони рухаються до поліційного відділку. Грізна п'ятірка і далі стоїть зі схрещеними на грудях руками, спинами до цегляної стіни. «Що чорт забирай, будемо робити?» – запитує Мишеня. «Я не знаю, як ви», – каже Шнобель. «Але я стоятиму тут, аж доки вони мене не схоплять, а швидше за все так і буде». Він дивиться на жінку, яка несе петлю в руці. «Він великий хлопчик, і це вже не перша його пригода». Але ця жінка лякає його своїми порожніми та широко відкритими, мов, у статуї очима. У неї щось за поясом. Щось чорне. Це ніж? Якийсь кінджал? Я не збираюся битися, тому що це не спрацює. «Вони замкнуть двері, правда?» – нервово запитує Док. «Я маю на увазі копи замкнуть двері». «Можу собі уявити», – каже Шнобель, ні на мить, не відводячи погляд від Тен але якщо цей народ хоче Поттера, то вони дістануться до нього будь-яким способом. Глянь на них, спаси, Господи! Їх кілька сотень!» Тенці зупиняється, петля досі вгорі. «Виведіть його!» – каже вона. Її голос гучніший, ніж мав би бути, неначе якийсь лікар хитро приховав підсилювальний гаджет у її горлі. «Виведіть його! Дайте нам убивцю!» Дудл сприєднується. «Дайте нам убивцю!» «І Тедді! Дайте нам убивцю!» «І Фредді! Виведіть його! Дайте нам убивцю!» А тоді решта. Це було схоже на одну зі звукових доріжок у програмі «Борсучий вал» Джорджа Редбуна. Наприклад, «Тримай удар» або «На Вісконсин». Вони кричать «Виведіть його! Дайте нам убивцю!» Вони збираються взяти його, бурмочеш Нобель. Він повертається до свого загону і дивиться на них поглядом водночас лютим і переляканим. На його широкому чолі виступає піт великими ідеальними краплями. Коли вона їх розкачає, то піде, а вони попрямують за нею слідом. Не біжіть, так само тримайте руки з Коли вони вас схоплять, не чиніть опору. Якщо хочете побачити завтрашній день, не чиніть опору. Натовп стоїть по коліна в тумані, схожому на зіпсоване знежирене молоко, виспівуючи. «Виведіть його! Дайте нам убивцю!» Вендл Грін виспівує разом із ними, але це не заважає йому фотографувати. Тому що це, чорт забирає, історія життя. Від дверей за лунає клацання. «Так, вони замикаються», – думає він. «Дякую, покидьки!» Але цей звук свідчить, що двері відчинили, а не замкнули. З них виходить Джек Сойер. Він проходить повз шнобеля, навіть не глянувши і не зреагувавши, коли той бурмоче. Аго, я б не радив вам підходити до неї. Повільно, але не вагаючись, Джек іде до вільного місця на стоянці між будівлею і натовпом, на чолі якого стоїть жінка, статуя свободи, що тримає в руці замість факела здійняту вгору петлю. У звичайній сірій сорочці без коміра і в темних штанах Джек схожий на лицаря з якоїсь романтичної історії, у якій він іде, щоб попросити руки і серця. Квіти, які він несе в руці, лише доповнюють це враження. Крихітні білі суцвіття. Це є те, що залишив йому Спіді поруч із раковиною в санітарній кімнаті Дейла. Букет неймовірно запашних білих квітів. Це лілії з долин, з територій. Спіді не залишив жодних указівок, як їх застосувати. Але Джеку і не потрібні вказівки. Натовп замовкає. Лише Тенці, котра загубилася у світі Горга, скандує. «Виведіть його, дайте нам убивцю!» Вона не зупиняється, аж доки Джек не стає просто перед нею. Але він не тішить себе надією, що його чарівне обличчя чи бравий зовнішній вигляд змусять її припинити галасувати. Це запах квітів, їхній солодкавий вібруючий аромат. Цілковита протилежність запаху тухлого м'яса, що просяк усе навколо смачно в Еда. Її очі ясніють. Принаймні, ледь-ледь. «Виведіть його, – каже вона Джеку». Вона немов запитує. «Ні, – каже він, – і його тон сповнений неймовірної ніжності. Ні, Люба». Позаду них Дудлс Зенгер раптом згадує про свого батька. Мабуть, уперше за останні 20 років і починає плакати. «Виведіть його блага етенці. Тепер у неї самої очі наповнені слізьми. Виведіть монстра, який вбив мою красуню. Якби він у нас був, каже Джек, то, можливо, я і вивів би. Хоча він знає краще. Але той, кого ми впіймали, це не той, кого ви хочете бачити. Це не він». Але Горг сказав. Це слово йому вже знайоме. Це одне зі слів, яке Джуді Маршал намагалася з'їсти. Наразі Джек іще не перебуває на територіях, але вже і не в цьому світі. Він тягнеться вперед і витягує пір'їну за її паска. «Це дав вам Горк?» «Так». Джек кидає пір'їну, а тоді наступає на неї. Якусь мить він думає, знає, що відчуває вона. Серди тут зищить під подошвою його черевика, немов напіврозчавлена оса. Тоді замовкає. Горк обманює Тенсі. Хай би, що Горк казав, він бреше. Чоловік, що там усередині, це не він. Тенці голосно стогне і випускає з руки мотузку. Натовп, що позаду неї, зітхає. Джек обіймає її та знову намагається уявити, як зараз Джорджу Поттеру. Він думає про всіх тих, хто заблукав, хто бореться без єдиної надії вийти на свій світлий шлях на територіях. Він притискає її до себе і відчуває запах поту. Горі і безумства, а також кавового бренді. Джек шепоче їй на вухо. «Я впіймаю його для вас, Тенсі». Вона заклякла. «Ви?» «Так». «Ви обіцяєте?» «Так». «Це не він?» «Ні, Люба». «Ви присягаєтесь?» Джек передає їй в руки Лілії та каже. «Ім'ям своєї матері». Вона занурює свій ніс у квіти та глибоко вдихає. Коли Тенці знову підводить голову, Джек бачить, що загроза минула, але божевілля – ні. Зараз вона – одна з блукальниць. Вона потрапила в пастку. З нею щось сталося, можливо, коли він упіймає рибака, воно минеться. Джеку хотілося б у це вірити. «Хтось має доставити цю леді додому», – каже Джек м'яким тихим голосом, але натовп його не чує. Вона дуже втомлена і сповнена скорботи. «Я відвезу», – каже Дудлс. Її щоки виблискують від сліз. «Я відвезу її на пікапі Теді, а якщо він не дасть мені ключів, то я заберу силоміць, я...» Аж раптом скандування починається знову, цього разу з кінця натовпу. «Виведіть його! Дайте нам убивцю! Дайте нам рибака!» Певну мить це викрикує один єдиний голос, а тоді ще кілька неспокійних, невпевнених голосів починають приєднуватись і утворюють суголосність. Стоячи спиною до цегляної стіни, Шнобель Сент-Пір каже, А, чорт, знову починають!» Джек заборонив Дейлу виходити на автостоянку разом із ним, сказавши, що той одягнений у форму, а це може підбурити народ. Він не згадує про маленькі букети квітів, тож той не звертає на нього уваги. Він надто переляканий, що вони схопили Поттера і вчинять перший у Вісконсині самосуд у цьому тисячолітті. Він спустився за Джеком сходами, а тепер привласнив собі можливість спостерігати у вічку дверей на правах старшого. Решта ВПФЛ досі на горі, визирають із вікон кімнати для очікування. Генрі призначив Бобі Дюлака, щоб той давав детальні послідовні коментарі. Навіть страшенно хвилюючись за Джека, Генрі думає, що є як мінімум відсотків сорок що натовп може його розтоптати або просто розірвати на шматки. Генрі розважало і тішило те, що Боббі Дюлак удає із себе Джорджа Редбуна, навіть не усвідомлюючи того. «Гаразд, Голлівуд виходить, він наближається до жінки, жодної нотки страху. Решта затихли. Джек, здається, розмовляє з жінкою. його сили небесні, він дає їй букети квітів. Який вдалий хід. «Вдалий хід! Це один з улюблених термінів Джорджа Редбона під час спортивних коментарів. Як, наприклад, коли він говорить «Гравець команди Брюкрю відбиває та біжить, але цей вдалий хід сьогодні не приносить їм вигра в Мілер Папа Парку». Її дискваліфіковано. Тріумфально викрикує Бобі, він хапає Генрі за плечі і трясе, Мо чорт, я думаю, це кінець. Думаю, Джек дискваліфікував її». «Навіть сліпому очевидно, що він її дискваліфікував», – каже Генрі. «Саме вчасно», – каже Боббі. «Приїхали з П'ятого каналу, а також іще один пікап із довжелезними помаранчевими антенами. Думаю, Фокс, і. «Виведіть його!» – починає кричати голос на дворі. «Дайте нам убивцю, дайте нам рибака!» «А, ні», – каже Боббі. Усе ще копіюючи Джорджа Редбуна, який коментує своїй вранішній аудиторії, програмі «Барсучий вал ралі», який от-от зазнає невдачі. «Не зараз, тільки не телебачення, це виводить нам рибака». Генрі вже знає, хто волає. Навіть через подвійне армоване скло цей виразкливий крик неможливо переплутати. Вендел Грін знає свою роботу. Він у тому абсолютно переконаний. Його робота – записувати новини, аналізувати новини, іноді фотографувати новини. Робити новини не входить до його обов'язків, але сьогодні він не може стриматись. Уже вдруге за останні 12 годин кар'єра творця історії сама тягнеться до його жадібних благальних рук, просто щоб зірватись останньої миті. «Виведіть його, аволає Вендел!» Сила голосу спершу дивує його, а тоді збуджує. «Дайте нам убивцю, дайте нам рибака!» Інші голоси приєднуються, і це спричиняє неймовірний ажіотаж. Це, як казали його приятелі по коледжу, справжній блискавичний фурор. Вендел ступає крок уперед, його груди розпирає, щоки палають, самовпевненість зростає. Він ледь усвідомлює, що пікап із написом «П'ятий канал новин» повільно котиться до нього крізь натов. Скоро в цьому тумані виблискуватимуть спалахи. Скоро телевізійники зніматимуть ролики, увімкнувши різке світло, то й що. Якщо жінці в забризканій кров'ю сорочці забракло сміливості, щоб постояти за свою власну дитину, Вендел зробить це за неї. Вендел Грін яскравий приклад громадянської відповідальності. Вендел Грін лідер народу. Він починає розгойдувати камерою вгору вниз. Це так збуджує, неначе знову повернутись у коледж на концерт Скінерт. Одурілий від наркотиків, неначе в очах Вендела Гріна виблискує спалах. А тоді світло гасне. Усе світло. «Арні вдарив його кишеньковим ліхтариком!» – кричить дюлак. Він хапає за плечі сліпого Дейлового дядька і крутиться з ним, не тямлячи себе від радості. Генрі відчуває аромат аквавельва. Він здогадується, що Боббі збирається розцілувати його в обидві щоки, як зазвичай роблять французи, замить як Боббі це робить. Коли дюлак відновлює свій репортаж, то звучить так само – як Джордж Редбун у ті рідкісні моменти, коли місцевим командам усміхається доля, і вони здобувають перемогу. «Ви можете в це повірити! Навіжений угорець б'є його своїм улюбленим кишеньковим ліхтариком, і...» «Грін падає! Клятий угорець нокаутує всіма улюбленого йолопа-репортера! О, це так молодець Грабовський!» Усі копи в кімнаті зайшлися сміхом. Дебі Андерсон починає скандувати. «Ми – чемпіони!» Інші одразу ж її підтримують. Це дивні дні у Френчлендінгу, думає Генрі. Він стоїть, засунувши руки в кишені, усміхаючись, прислухаючись до хаосу. Його усмішка не фальшива, він щасливий. Але разом із тим йому важко на серці. Боїться за Джека. Насправді боїться за всіх. Молодець, чуваче, гарна робота. каже Шнобель Джеку. Я маю на увазі, що ви чудово з ними впорались. «Дякую», – киває Джек. «Я не буду більше запитувати, чи це йти прибак. Ви вже неодноразово стверджували, що ні. Але ми можемо допомогти впіймати справжнього вбивцю, лише покличте». Інший член грізної п'ятірки схвально плескає Джека по плечу. На тому місці, мабуть, залишиться синець. «Дякую», – знову каже Джек. Не встиг він постукати у двері, як вони відчиняються. Дейл хапає його в обійми. Коли їхні грудні клітки притискаються, Джек чує, як сильно і швидко б'ється серце Дейла. «Ти врятував мій зад», – каже Дейл йому на вухо. «Якщо я можу щось для тебе зробити...» «Так, ти можеш дещо для мене зробити», – каже Джек, і заводить його всередину. «Я бачив ще одне поліційне авто за пікапом кореспондентів. Я не впевнений, але, здається, воно було синім». «Оу», – каже Дейл. «Оу, це точно». Мені треба хоча б 20 хвилин, щоб поговорити з Поттером. Можливо, це не дасть нам нічого, а, можливо, багато. Зможеш затримати Брауна і Блека хвилин на 20?» Дейл похмуро всміхається до свого друга. «Побачимось за півгодини що щонайменше». «Чудово. І запис дзвінка рибака на 911. Він у тебе ще є?» Він перейшов разом із рештою речових доказів до Брауна і Блека після того, як вони забрали справу. Один із полісменів забрав їх сьогодні після обіду. "Дейл, ні, заспокойся, копія лежить у мене в столі». Джек поплескує його по грудях. «Більше мене так не лякай». «Вибач», – каже Дейла, сам думає. «Побачивши тебе там, на дворі, я вже гадав, що тебе взагалі нічого не може налякати». Піднімаючись сходами, Джек згадує, як Спіді казав, що він зможе використати те, що він йому залишив двічі, але він віддав квіти Тенсі Френа. Чорт! Тоді він підносить руки до носа, вдихає та всміхається. Можливо, він таки зможе використати це ще раз.